Și adunându-se mulțime multă și venind de prin cetăți la el, a zis în pildă, Ieșit asemănătorul să semene sămânța sa și asemănat el una a căzut lângă drum. Și a fost călcată cu picioarele și păsările celui au mâncat-o, Și alta a căzut pe piatră și răsărând s uscat pentru că nu avea o mezeală, Și alta a căzut între spini și spinii crescând cu ea au înăbușit-o.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 și cu plăcerii, plăcerile vieții se înnăbușă și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce cu, au inima curată și bună, aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Nimeni, aprinzând făclia, nu ascunde sub un vas sau nu pune sub pat ce o așează în sfeșnic pentru ca ceea ce intră să vadă lumina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 rogu de nu mă chinui, căci poruncea Duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulți ani îl stăpânea și era legat în lanțuri și nobezi păzindu-l, dar el, sfărămân legăturile, era mânat de demon în pustie. Și l-a întrebat Iisus, zicând, Care-ți este numele? Iar l-a zis, Legiune, căci demoni mulți întraseră în el și rugau pe el să nu le poruncească să meargă în adânc. Și era acolo o turmă mare de porci care pășteau pe munte și l-au rugat să le îngăduie să intre în ei și l a îngăduit. Și ieșind, demonii din om au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe în lac și s-a înnecat. Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat au fugit și au vestit în cetate și prin sate și au ieșit să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii îmbrăcat și întrind la minte, șezând jos la picioarele lui Iisus și s-au înfricoșat. Și cei ce văzuseră le-a spus cum a fost izbăvit demonizatul și l-a rugat pe el toată mulțimea din tinutul gherjisenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare, iar el intrând în corabie s-a înapoiat iar bărbatul din care ieșisele demonii ruga să rămână cu el. Iisus însă i-a dat rumuzicând, Întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut e Dumnezeu și a plecat, festind în toată cetatea cât i făcuse Iisus. Și când s-a întors Iisus, l-a primit mulțimea, căci toți l-așteptau. Și iată a venit un bărbat al cărui nume era Iair și care era mai marile sinagogii,